Истинският човек Тази сутрин възлязохме на самотния върх. Горе на полянката, за обиколена от скали, направихме утринна гимнастика. Слънцето заливаше с радостна светлина земята, затоплише скалите, обкръжаваше всичко със сияни. Като разговарихме, стана въпрос за истинския човек. Учителя каза Има един свят, който вие не виждате. Трябва да се отворят очите ви, за да го видите. Вие сте сянка на този свят. Вие, сенките, трябва да вярвате, че има един реален свят, от който проистичате. Вие сте само проекцията на реалността. В човека има една вътрешна светлина. Тя е божественото начало, което чака времето на своето пробуждане. Човек е нещо повече от своя ум, сърце и воля. Те са слуги на човешкия дух. Човек по происхода си, по своето естество, е нещо велико. Ако обичате човека, ако вярвате в него, а не в това, което външно се проявява, щехте да видите колко велико нещо е човекът. Вие казвате, човек е същество, което мисли. Но той е повече от това, което мисли. Човек не е нито в мислите, нито в чувствата, нито в постъпките. Човек е божественото. Човек крие в себе си всички възможности за един разумен живот. Каквото сте изгубили, ще го намерите. Кога? когато познаете, че Бог е вложил несметни богатства в вас. В човека има всички възможности да бъде художник, поет, учен и прочее. Злото в човека е на повърхността. То е нещо външно. Божественото в човека е непобедимо. През каквито и изпитания да мине човек, края на краищата пак ще се върне в първоначалното си състояние. Когато някой ви донесе скъпоценен камък, обвит в няколко обвивки и поставен в котия, първата работа, която ви предстои, е да отворите котията, да освободите камъка от всички обвивки и след като го разгледате внимателно, да се произнесете за него. Скъпоценният камък е божественото в човека, което трябва да освободите от обвивките. Вярвайте в божественото в себе си. Единственото реално нещо в човека е божественото. То е вечно и неизменно. Който иска да се развива правилно, трябва да приеме съществуването на божественото начало в себе си като аксиома. С Неговото съдействие можете да развиете дарбите и способностите си. Вярвайте в Божественото във всички хора. Върху този камък ще изградите своето велико бъдеще. Човек може да се прояви в своята пълнота, само като съзнае, че Бог живее едновременно в Него и в Неговите ближни. Не е ли хубаво да виждате във всеки ваш ближен един възвишен свят, когато човек се убеди, че в другите живее Божественото, тогава между хората ще има правилни отношения?